Смерть кожному, хто показався так прикро поблизу, аж на нього упала підозри. Виконується вирок з крайньою безжалісністю, послідовно, через різні способи, передусім таємні вбивства. Або загрозливі постаті обрамовуються в неїхні злочини, що про них відомості лежать під руками наглядачів для чергового вжитку. Щодо прямої розправи тут вражаючий доказ – Розстріл студента, одного з наркоманів, хто вказав на особу від системи, заправляючи в ній і нечесну. Тому прилюдний голосний оклик з осудом на обманника в пересправі з порошками. Ледве викричено початок «Дивіться туди, Шейла і всі!» «То він, я пригадав його, той самий, від кого ми!» І тут розстріл. Бистрій, аби не було договорено до кінця, холоднокровний, з точного прицілу, а решту фраза легко відтворить кожен. Після слів, від кого ми, мало бути. Купували наркотичні порошки, а він обдурив нас. Вчинено розстріл супроти заборони. В наказі від комісара і капітана, очевидно, чесних офіцерів, що хотіли втримати акцію строго в межах законності. Чому ж службовий непослух? І то в крайньому злочинному порушенні дисципліни. Розгадка нескладна. Була певність переступника, що його вчинок схвалюється внутрішньою силою, скритою в службі, і наприкінці могутня постать справу загладить. Так і сталося справді. Про сам характер певності свідчить його попередня приготованість розстріляти за підозреного музиканта при тій самій небезпеці для системи. Справник з однаковою впертістю у своєму змовницькому обов'язку як виконав стріляний морд, береться до вбивства через обрамованість жертви. Тут вони трьох. Сам розстрілювач і його безпосередній зверхник, і другий виконавець – постійний супутник першого. Тут дві вражаючі обставини. Перша – мордерець і його зверхник початково вдвох інспектують. Разом з пожежником і господинею дому в кімнату запідозреного І зостаються в ній на час достатній для протизаконного підкиду Бо господиня і пожежник мусили пройти коридором довжиною з 10 метрів Я був там і зміряв Потім злізти драбиною на 12 футів за вишки ляди І через неї вибратися на дах, а там обійти його над багатоповерховим будинком пильно оглядаючи Потім зворотна дорога на низ Разом Найменший час потрібний обом чверть години, досить, аби підкинути багато речей. Друга обставина, що спричинює недовір'я, обидва знову глядають кімнату і знаходять там речі вбитого полісмена як доказ проти мешканця. Коли я спитаю школяра першого класу, що повинен зробити злочинець, аби приховати вбивство, коли його заподіяв, то дитина відповість. Перед усім сховати речові докази якнайдалі від своєї хати, якщо не вдасться цілком знищити. А тут перед нами, згідно з характеристикою від обрамлювачів, неймовірно змисливий, ніби мефістофель-злочинець, який всіх довго водив за носи. І уявіть собі, речі вбитого тримає в незамкнутій валізі, поставленій коло дверей, що їх часто забуває замкнути, відходячи, як нам розповіла господиня. Особливо вражає вказівка на зламаний ніж, ніби то знаряддя морду, хоч то проста знахідка самого музиканта. Не треба бути навіть внуком Шерлока Холмса, щоб збагнути, в чому вся ціла справа. Були надто певні свого розпорядку. Самі підкинули і самі знайдемо. Хоч виглядало в крайньому примітиві, бо валіза містила півдесятка лахмітин. Я обдивився їх. Якісь зношені вкрай, хоч підлатані й випрані чисто, з посеред них стороння річ, туди підкинута, витрушувалася враз, знову до рук, з котрих прибула. Зверхник діяв невибагливо щодо законності, бо без дозволу вправив підслухувач і спорядив фільмування. І набагато гірш він, як виявилося в парку, верхи здогнавши, наїхав на запідозреного, збити його з обриву глибоко вниз метрів з дванадцять. На брукових дороги і вірна смерть. Спас приреченого тільки несподіваний обсув ґрунту під копитами, загрозливий для самого вершника, що і змусило його відкаснутись, коли вже перехожі поблищили. Три Трізмовники завжди разом, і ніщо не могло втримати їх в межах правопорядку. Запровадили шиканину проти музиканта і вихватки в найбрутальнішому вигляді, вдень і вночі, аби довести до божевілля. І тепер, коли приносять признання третього потерпілого при розграбункові банку, то трудно погасити підозру.